Sziasztok, ez itt a Quick Play 127. adása a sorban. Én Neurotik vagyok, és itt van még... Michael, sziasztok! A fesztiválózó Michael. Így van, már visszajött a hangom a Volt. Michael most úgyan... elmeséli, hogy a Volt fesztiválnak milyen gaming vonatkozása van. Köszönjük, Michael, elmeséltöm. <sítható> Melegen volt, mint a... Minek szokott melege lenni? Az AMD-nek. Tehát annyira, annyira melegen volt ki mint az AMD procépte. Volt, volt vesztival, az AMD támogatása volt. Igy van. Nem is esett az eső, nem volt hűtés. Értitek? Hát így, figyelj, nyáron nyárban, akkor minden melegszik. Így van. Inkább, inkább jó idő legyen, mint rossz, én azt mondom. már ja, most jön majd a lehűgve, és a héten. Lá, látjátok, ennyire nincs témánk, hogy az időjáráson kezdtünk el beszélni. <hály> Mindjárt időjáráson a Na ja, most az... ah, tudj is valami, de azt veszélytől mi tejzott a szárba. Azt is veszélytől most a következőre dumáltuk meg, de már elrondzottam. Lehet le, én tévedtem. Na jó, hát, de akkor időjárás. Helyen? Akkor menjünk át a hírekre. Kezdjük el a karcsú témákat mert, hogy lusták voltunk összeszedni. Lehet, ne, a valóság az, hogy nem volt amúgy. meg. Nem, nem volt, abszolút én. semmi nem volt, de hogy rákeresek valamit, amit, amit tudtunk beszélni. Nem, tényleg nem. Nem, nem. Abszolút nem. Jó, most jött egy gyors híj. Amúgy tényleg most jött, okay. ezt most látom konkrétan, így, hogy ránéztem, hogy a Remedy visszaszerezte az ellenvéknek a jogait, úgyhogy jöhet folytatás, vagy Dream mm. vagy akármi. Én nem tudom, az lmv az nem, nem. nem jó, de nem is tragikus. Ah, ezt muszáj oda lefűzni. még nem is látod Csernovit, képzeld el, meg is pénzem. De ez nem mindenhol ott van most. Így van. Így van. Nem, nem egy rossz játék, az ön jó jónak sem mondanám. Hát, úg, szerintem szerintem nagyon jó, de ez, ez bennem azért él, mert a, a történet és a történet mesélés az 10 per 10 viszont a játékmenet az, az már nagyon behorpad a végére, hogy mindig ugyanaz. És hiába van benne ez a lámpás mechanika, azért. attól még ugyanúgy lövöldözöl. Hát megonod. Igen, igen. Én tehát, amikor már én már úgy voltam vele, hogy azért megyek el a következő szakasznak a végére, hogy lássam, hogy a sztori hogyan megy tovább. Tehát a Remedy játékokban mindig a, a sztori az nagyon erős volt mindegyikben. Meg szfénekben, meg ilyesmi, de valahogy a játék, mert ez mindegyiknél kifulladt egy idő után. Nem, nem nagyon jók van. voltak. Én emlékszem, akkor elkezdtem játszani, ugye ez alapjáraton egy xboxos játék volt régen, Igen. de aztán később adták ki a PC-re, és akkor szereztem be én is, és elkezdtem be játszani. Mondom, fú, ez de jó ez a játék. Tehát az egész sztori hangulat minden játékmenet az mondjuk annyira. nem, De így, né, néha így voltak benne tök jó effektek, például az a rész, amikor a madarakat kell lövöldözgetni, így szívem. Igen. Igen. igen. Hát az például annyira jó meg volt. Hát meg eleve a, a fényárnyék effektek végig. Igen, a lámpával végig. az erdő, ahogy kinézett, az jól megcsináltál. Igen, meg hát erről is erről szól a játék, hogy valahol a fényt kell keresni állandóan. tehát igen. Azt, azt, azt jó, hogy megcsinálták, és emlékszem azért raktam le, hogy. Na majd majd ezt nassal játszom, ki tudod, mert ez annyira jó, hogy. És így azott nem játszottam vele. <gül> így, <gül> így sikerült. Pedig az ott megvannak a kiegészítők, hogy nem tudom, hogy azok. adnak-e valamit hozzá? Hát az, az, az elsőnek a kiegészítői azok igen, mert azok ugye tovább viszik a storyt, és akkor ugye van ez az American Vasteland, vagy jelenvék, valami az, ami, ami ilyen második részszerű, az is továbbviszi a storyt, de az inkább ilyen arénaharcos valami, tehát az nekem már annyira nem jött be. Az se rossz, de. De azért az már nem az igazi. De nem tragikus az a lényeg. Igen, igen. De az első rész az nagyon jó, az hogy mindenki játszon, Tényleg a sztorit nagyon érdemes, nagyon jól csűri csavarják benne. Tényleg jó, hogy itt lapozgatok, mert eszembe jutott még egy kapcsolódó. Kicsit olyan, mint a, várj, még hozzáfűzöm csak gyorsan, hogy kicsit olyan, mint a Quantum Break. Hogy annak is olyan jó sztoria van, ez ahogy tekerik az időt ide-oda, de közben a játékmenet ott is olyan, hogy két óra után már a falat kaparod, mert semmi újdonság nincs, és láttál mindent. ú mi lesz ez a Star Wars? Nagyon nehezen Igen. születik meg. Igen. Vader nagyúr. Oké, okay, elírtam. Na, ö, első hír, amit így felírtam, ami igazából egy ilyen kis nem tudom, nem is tudom, minek mondanám, nem teljesen hír, de mindenképpen érdekesnek tartottam felírni a Malharoviz listánkra, hogy azt pletykálják, vagy azt ö, nem is tudom, kombinálják egyesek, hogy az Xbox-nak a következő generációjához, tehát, ö, tehát az már kompatibilis lehet ö, VR headsetekkel, itt mondjuk az Oculus Lift-S-ről van szó, ami igazából nem is olyan elborult kombinálgatás, mert ugye tehát már mostani Xbox is elég, elég izmos. Igen. Tartjuk. És a következőt, hát ha nem is tudunk sok mindent a következőről, annyit tudunk, hogy az, az hülye sokkal erősebb lesz, és hüha. És így ugye a, a Sony az már megcsinálta magának a VR szucát, és tök logikus lépés lenne a Microsoft-tól, hogyha ő azt mondaná, hogy vannak ezek a Windows Mixed Reality headsetek, stb., hogy ő nem csinálna egy headsetet, hanem azt mondaná, hogy bármilyen PC-vel kompatibilis headset, az rá lehetne azt rá lehetne kapcsolni az új Xbox-ra. Mondjuk az már másik kérdés, hogy a játékokat hogy, tehát azok, hogy hogy megjelenni. Bár gondolom nem egy nagy eresztés a PC-s játékokat azt mondani, hogy na most akkor ezek megjelennek Xbox Store-ban is. Mivel a PC meg az Xbox már olyan nagyon-nagyon messze nincsenek egymástól, Én mint régen. Meg hát főleg most ugye jön át az összes Xbox cím már steam is, meg van mindenhova máshova is, szóval még inkább nyitnak felé. Ja, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy elég logikus lépés lenne, de meg, meg szerintem van rá, van rá is, bőven. Igen, és amúgy ez az első olyan dolog szerintem, amit az utóbbi időben a, a, a Microsoft jól csinál. Tehát, hogy bele belemegy a VR-ba, de azért annyira mégsem megy bele, beleinvestál a VR-ba, de azért annyira mégse investál bele, és oké, hogy ebből akkor a nyeresége nem lesz, mint azt a Play VR-ból, amit konkrétan ők gyártanak, viszont így nekik is lesz VR lehetőségük még hozzá úgy, hogy konkrétan csak egy, egy kapcsolót átnyomnak, és akkor így már kompatibilis, szinte hát időzőjelben persze. Nem tudom, hogy ez a Windows Mixed Reality, ez mennyire kapcsolódik a Microsofthoz. Hát ez még igen, de az, között az között az között a... ilyen, de az inkább ilyen fejlesztési dolgok lesznek, nem? Tehát, hogy azt játékok ritkában fogják kihasználni, tehát hogy az, az ilyen tervezési fázis meg ilyeneket akarnak azzal támogatni. Inkább. De jó, várjál, te is kevered egy picit. Tehát a Windows Mixed Reality az egy sima VR headset. Tehát most nem a vizéről van szó. Én azt hiszem, az a szemüveges valami El, nem, nem, Elég hülyén van elnevezve, mert hogy Mixed Reality-nek hívják, de hogy valójában ez egy sima VR headset. Tehát, hogy nem Aha. mixel ezt semmit. Csak a Microsoft így nevezte el az ő VR headset-ét van amúgy, a Microsoft oh. nagyon jó névadásban. Lehet, hogy azért nevezték el így, mert, a, mert így hasonlít a mixerre. Ú, uh, lehet. Most ez a mixa, mix az új, nem tudom, húzó szavuk. A mix az új A mix az új X. Hát, <gül> <gül> <Ez gül> jó-jó. is van az adás címe. <gül> Igen, de, de hát ez teljes logikus lenne, szerintem, hogy az mi egyébként, hogyha azt mondanák, hogy jó, elengedünk mindent, és így, így Steam támogatás lesz <gül> az Xboxokban. Tehát, hogy játszódottam PC-s játékokkal Xboxon. <gül> Úgyis már csak egy PC. ez mondjuk azért talán erős volt, de nem tudom, hogy a VR játékokat azokat, azokat simán nem tudnám képzelni, hogy azt mondják, hogy na akkor az Xbox mostantól Oculus liftás kompatibilis, és hajrá! De most egyébként marasokat eladtak ezekből a headsetekből hogy a Steamnek van ez a index, igen, Valve Index, most így hívják, most teljesen-teljesen adta hozzá a nevét a Valve, és így, így hívják e cuccot, mondjuk jó drága. Hát Valve. És ahhoz jött ez a, mondjuk a kontroller, ez érdekesnek tűnik, azt kipróbálnám. Kicsit fura, mert ugye az Oculus rift volt eddig szerintem a legjobb kontroller, és az olyan, minthogyha ketté egy kontrollát, és köré rakna egy ilyen kis gyűrűt. Uh -huh. És akkor az van a két kezedben, a gyűrű az azért kell, hogy a, az érzékelők, amik ki rakva az asztalra, meg, meg ide-oda, azok, azok minél jobban le tudják tapogatni, hogy éppen hogy fogad ezt a valamit. És most ezt a legújabb verziónál megfordították, hogy a gyűrűt a tetejére rakták, azért, mert ugye a, a headseten vannak az érzékelők. És most ez a... amit a Valve csinált, az meg egy olyan olyan kontroller, hogy igazából ráfogatod a kezetre, teljesen el tudod engedni. Tehát esik a kezedből. Rá van kötözve a kezedre. most mutatom, nem nagyon látszik szerintem podcastben, Mutattam mutatom, hogy rá van kötözve a kezedbe. És ha, ha elengeded, akkor ott van, és az a lényege, hogy a, az összes újadat érzékeli. Tehát ha mozgatod az újjaidat, mindet, ahogy mozgatod, azt érzékeli, és látszik a játékban ugyanúgy és hát jó, mondjuk nem tudom, hogy máj játék fogja ezt kihasználni, mivel a VR már a réteg, és még azon belül egy réteget beszűkíteni, akiknek ilyen kontrárük van, meg a Valve Indexes headset, mert ugye ez azzal kompatibilis. Egyelőre a Valve kiadott egy ilyen, hát, tech demo mondanám inkább, mert játéknak szerintem erős. úgyhogy még nem próbáltam ki, elvileg Oculus rift is ki lehet próbálni működik a kontroller, De ugye én már sok értelemben is kipróbálni egy olyan technió, ami arról szól, hogy minden újadat érzékeli a az másik kontroller. Egy olyan kontrollér ahol. ahol ez Oculus, a lényeg? Az a kontroller is tök jó, mert egy csomó egy érzéket. Kinyújtod a mutató adat, meg a hüvelykujat mozgatod, azokat érzékeli például. Ott, ott így vannak ilyen érzékelők. Ha lerakod, azt érzékeli a hüvekujat, meg a, a mutató és is ha kinyújtod azt így valahogy valami megoldották. De hogy a többi újra tangyóra nem. Tehát az egy gombot kell megnyomni, vagy nem nyomni, és akkor ez így, így változik. Ja, na de erre ennyit szerintem. Jó, bár még a VR vonalról nem térünk el, mert pont felírtam egy témát, ami így eszembe jutott, hogy én játszottam egy játékkal. Nem is olyan rég. Ez pedig az első Star Wars játék, ami kijött ilyen VR headsetekre. Ez a Vader Immortal ebből lehet érezni, hogy lesz epizód 2 is, ha Valve, ez, ez nem velv. úgyhogy ebből lesz valószínűleg epizód három is. <gül> ha minden igaz. Én nem tudom igazából, elég vegyesek a, az érzelmeim a játékkal kapcsolatban, és ezt is idézőjelbe tenném, mert én úgy voltam vele, hogy nem vagyok egy nagy Star Wars fan, de mondom, azt ki akarom próbálni, hogy az első olyan VR játék, ami Star Wars, és így teljesen. Tehát nem az, hogy fénykardokkal ugrálsz zeneire, mert valami. Miért az is milyen jó volt? Valamennyi van. azt is rá lehet izélni, hogy ez egy ilyen, nem tudom, ritmusgeri játék a bicéből. De ez mégiscsak ez az első olyan igazi Star Wars élmény. Sok szempontból már jó, de tényleg összerakták a dolgot, hogy a hangulat az nagyon ott van. Ugye Védernek a kastélyába kell mászkálni, nem tudom te mennyire vagy otthon a Star Wars lore-ban, nem. Úgyhogy most gondolkozom is, hogy az milyen bolygón van az a Hát jó, a bolygózaket nem fogom mondani, a filmeket, azt szokat láttam. És így nagyjából ennyi. Ez filmekben nem volt, csak valahol talán említették, hogy van egy ilyen Darth Vadernek egy ilyen kastély, ahol próbálja az amide t így újra föléleszteni, és akkor uh -huh. tevékenykedik mindenféle dolgokkal, nagy nagyjából ebbe egy ilyen kis betekintést enged a játék. És hát sok mindent nem kell benne csinálni. Tehát ez a vr vannak ilyen már megjárt utak, tehát hogy matatni, pakolászni, nyomkodni gombokat, az működik vr hát ezeket lehet. Ja, meg létrára mászni. Kína, ez szól. nagyon fontos. És tehát mint játék szerintem ez a, ez a cucc, ez marha kevés. Tehát játékként így nem is nagyon lehetne így így. azt mondani, hogy hogy, hogy, hogy játék. Inkább egy ilyen nagyon kis szelete egy apró történetnek, amit így végignézhet. Jó, van mert a fénykord, és az is elég király, hogy a fénykardot így megkapott, egy ilyen nagy terembe besétesz, és ott a fénykard megkapod, és az félik, meg minden. elég jó, eléggé jó működik, viszont nekem a maga a, a kardozás az ennyire nem jött be. Ugye az elején egy ilyen kiképző robottal lehet harcolgatni, meg ami mm. a filmben volt, amikor a luktanult, tanult, vagy egy ilyen kis, kis mini bolygó, mire köszön vissza, és lézereket lövöldöz. Na, azzal lehet még harcolni, meg kb. kétszer van a játékban, olyan, amikor amikor a fénykarddal lehet Akkor, Hát akkor nem bítik hát túlzásba. Tűzésbe. Ja, meg dolgokat elvágni vele. Azt a így oh. lehet. Mert haladtok, és akkor ilyen csövek vannak az úrban is. Nyilván egy Jedi, hogyha a csöveket lát, akkor szóval szétvágja az egészet, és tönkreteszi az adott épület. Nem tudom. Ez amúgy teljesen így vízgáz. van. Mert annak idején, amikor a Jedi knight ot játszottam, és ugye abba volt először a kettőbe a Jedi outcast -be, hogyha beleért a lézerkardod a falba, vagy valami akkor ott hajtad a a zégetett csikot egy darabig ott maradt. Hát én mm. konkrétan volt, hogy fél órát a szórakoztam, hogy mindenféle hülyeséget beleírtam a falba szóval. Ja, az jó, a falba. azok ilyenek. Itt konkrétan oszlapokat tudsz kettévágni vele? Jó, azért ez mm. mondjuk elémenő hangzik. És sajnos nem mindent az a baj. Az lenne jó, hogyha ilyen kicsit. Ilyen... Refresh-szerű. Ja, vagy ilyen, ilyen Battlefield, de régebbi bátölt rombolható lenne a környezet, meg az erőt is, hogy tudnád használni. Nekem ez például nagyon hiányzott ebből a játékból, lehet, hogy ez már spoiler, hogy nagyon erőhasználat nincs. Tehát például ezt, ezt én tök, tök bírtam volna, úgy nézett volna ki, hogy tudod, hogy eldobod a kardot, és akkor tudod, hogy visszahívod. Égen, így, így, így filmekbe és Át, hogy ezt mondjuk a következő részekre fogják tartogatni, de hogy most így, maga a fénykard, meg minden az ilyen nagyon-nagyon statikus volt szerintem. Van egy jelenet, ahol hát benne van Darth Vader is, ha már Vader Immortal. Ami is lett volna, hogyha ő nem szerepel benne pont. Az mondjuk eléggé durva a élmény, hogy így Darth előtte előtted előtt dál is beszél hozzád. Így teljes 3D-be. Egy ilyen két méteres figura. Az úgy, az úgy elég királyság. Egy alapjáraton tényleg ilyen sok értelmes dolgot nem lehet benne csinálni. És mondom, a, a fénykardos dolog is egy kicsit ilyen Hát, kb. az van, hogy tudod, van egy ilyen. Maga az a kiképző robot is olyan, hogy így vág valamelyik oldalról, és neked oda kell tartani, hogy ott levét. És amikor tudod a akkor utána te is tudsz hadonászni vele. A kicsi, mint a is. Hát körülbelül igen, de ez a mechanika csak, csak így viárban. És utána lehet harcolni, nem kiképző robot el, és ők is ilyen. Tudod, ez a nagyon lassan harcolnak, hogy ki tud védeni. Tehát így uh -huh. Teljesen úgy érzed, hogy jó, jó, te most éppen fénykardozol, de hogy így mikor lesz már vége? <gül> nem, nem, nem, annyira azért nem. Vagy az a rész, nem is, nem is, amit te fénykardozol az a menő, hanem, hogy néha egy kinézel, és akkor egy Darth Vader meg ott fénykordozik, sokkal menőbben, mint te. <gül> azt szerintem egy kicsikét királyobb volt. Meg néha vannak olyan jelenetek, hogy itt egy szereplő fog egy ilyen lézerpisztolyt, és akkor elkezdenek lövöldözni, és hogy ő így megy. És így, én ott totál azt éreztem, hogy, hogy én, én, én szeretnék oda menni lövöldözni, <gül> minket is tovább, máshol, de hogy. más tudja, hogy sokkal uncsibb lesz, mint a csávonok, aki elment a hogy a lövöldöznék többiek, például hiányoltam, hogy VR-ban a lövöldözés az mondjuk nagyon jó, tehát ezt nem értem, hogy miért nem érettették bele a játékba. Mert az itt az nem volt benne. Úgyhogy nem is tudom, egyébként nem olyan drága játék, egy ilyen 10 dollár, Mi azért így mondjuk úgy, hogy nem olyan, olyan húzós, viszont maga az élmény is egy ilyen 40 perc igen, ja, pont nézegetem ilyen gameplay-eket, és ott van 40-41-2 perc. Majd belinkelem a, a, a leírásba a vigi mert arról csináltam streamet is, hogyha valakit érdekel, majd nézze meg. Ja, nem pár. tudom, ez, a, ez már nem tudom hányik ilyen, jó, most azt mondta, hogy ez az első ugye VR-ben, de hogy annyira adnál a VR, hogy normális Star Wars játékot csináljanak, hogy, hogy, hogy tudsz menő lézerkartozza meg ilyenek, és egyszerűen nem. És ez, ez még nem az, meg az erőhasználat, tehát a VR-ban az erőhasználat, az annyira jól működik, és a korábban már beszéltünk, ez az E-Tech Cybernet-ik, vagy valami ilyesmi a címe annak a játéknak, és abban van olyan, hogy a fegyvereket, azokat úgy tudod fölvenni, hogy egy kb. rámutatsz messzire, és így odahúzod magad, az kb. mint a zsenik az erőt. M hát igen, vannak. igen. És az is tök jól működik, tehát nem tudom, a játékban is tök jól beletették volna valahogy így nem tudom, olyan túl kevésnek érzem ezt. Hát, hogy én számítottam egy kicsit nagyobb durranásra, és tényleg vannak Star Wars rengok, tök lelkesek, és tényleg azt, azt a részét teljesen elismerem, hogy, hogy a hangulat az, az nagyon jó. Tehát így néha így mászni kell ilyen szellőzőkbe, tudod, mint hogy általában is Látsz jeleneteket, amiket igazából csak véletlenül látod, tudod nyilván akkor indul a Skip Squidba, tehát hogy Ez így működik. És azok tényleg jók. Tehát azt érzed, hogy te ott vagy a kicsesett izében, a és ott mászkálsz, és ez így tök zajlik melletted. És, és az nagyon király, csak gondolom, hogy ez, ez a 40 perc is rövid, játékmenet szempontjából se sok minden van. Ha egyszer végig magát ezt a rövid sztorit, akkor annyit tudsz még csinálni, hogy van egy ilyen valami lightsaber dojo, vagy valami esmi ahol ilyen szintekre tehát ilyen szintek vannak, ahol te tudsz hadonászni vézerkarddal, és ezeket a minibolygókat lelövöldözni, meg. meg talán aztán a kiképző robot is jön, és azt is tudod így vagdalni, és oda annyiból érdemes visszatérni, hogy a, az Oculus sztóros és az Oculus home tudsz szerezni ilyen cuccokat, tudod így kipakolni. Uh -huh. ja, ja. Ilyen rohamosztagost, meg ilyen, hogyha tudom, valami, valami szintet elérsz ebben a akkor mit tudom akkor kapsz egy rohamosztagost, és azt kiállíthatod a szobádba, és az milyen király már, hogy ott van egy rohamosztagos. <gül> ja, meg fénykardokat, hogyha megvetted a játékot, akkor fénykardokat alapból kapsz a szobádba, és akkor hadonászhatod is. Ami egyébként tök buli. Az egyedüli dolog, ami nekem nem jön be, hogy a, az Oculus Home-nak maga mechanikái, hogy működnek dolgok. És például ugye a ravaszra valami máson beállítva, és azt valahogy nem tudták még megcsinálni, vagy nem is akarják megcsinálni, nem tudom. Hogy a tárgyak azok úgy működjenek is, hogy, hogy ravaszra valami más tudnak programozni. Tehát hogy a játékban, ugye most ez nem egy kicsit zavaros, de a játékban, hogyha meghúzod a ravaszt, akkor jön ki a fénykart. Uh -huh. Mint hogyha bekapcsolnál a gombot a fénykardon. Tehát ez ilyen kis tök, tök kézenfekvő viszont a home-ba, a ravaszra nem, nem állíthattak be ilyet, úgyhogy az van, hogyha megfogod a fénykardot, akkor már így kijön, és az ilyen kis dienfura, hogy ilyen. Á, jó, ott van, de azért még sem ugyanúgy működik, mint a játékban. Mert ez lehet ilyen kis hasogatás. Mondjuk azt kipróbálnám, hogy hogy ketten, ha ott vannak a, a VR szobában, akkor egy, együtt lehet -e kardozni valamit. Ő nyilván pontokat, meg ilyesmit nem számol, meg nem esik le a karod, de <gül> ilyen, ilyen poén lehet ott VR-ba fénykardokkal az nagyon ki kell próbálni. Az lenne jó, beleültetnék, hogy mondjuk lehetne egymást sebezni, tényleg, és akkor ott akkor tényleg lehetne harcolni. Igen, mondjuk ezt az Oculus home látszik, hogy tök jól megcsinálták, van egy csomó minden van benne, de az lenne jó, hogy úgy hogyha milligémeket lehetne beletenni. Tehát, mit tudom én, mondjuk ezt a fénykardost is, hogyha mit tőle, megfogják, megfog két játékos fénykardot, akkor megjelen egy ilyen ponttáblázat, tudod, így valami ilyen hogy le lehessen valami multiplayer interakciókat tenni ugye játékban. Jó, mondjuk nemrég került be az is, hogyha ketten vannak a szobában, akkor tudnak egymásra igazából interakcióba lépni, mert eddig az sem volt. Uh -huh. Hanem csak ilyen kis módban volt az egyik player. Egyáltalán lehet azt playernek nevezni, aki csak így be tud nézni. Úgyhogy ez még így fejlesztés alatt van, hát hát ez lesz majd a jövő, hogy mindenféle lehet majd a szobádba csinálni VR-ba. Azt így nagyon csípném. Akár fénykardozni. És addig nem megjelenik, mert az epizód nem tudom hány is a Véderi Mortálból. én ezek után nem tudom, hogy a kettőt be akarom-e húzni. Valami, hát, hogy... Valamit kéne már mutatniuk így játék játéknaharikából is. Lehet, hogy érdemesebb lenne megvárni az összes epizódot, és akkor lehet, hogy olcsóban adják egybe csomagba, vagy hát. nem tudom. Ami nem úgy, hogy nem tíznél olcsóbb, hanem mondjuk kijön négy epizód, és az mondjuk 30 euró lenne. 40 helyen uh -huh. Hát én úgy voltam vele... Mert hogy... így ez nagyon karcsú, mert így ez olyan konkrétan, mint hogyha egy demót kaptál volna. Hát egyébként az. Tehát ez egy demónak, ez teljesen egy demónak tűnik. Csak 10 dollárba kerül. Igen. Én úgy voltam vele, hogy most jön ki, én itt ott akarok lenni, és akkor egyszer majd elmondhatom, hogy ki jött az a játéka, emlékeztek? és akkor mindenki azt mondja, hogy nem. Nem. Igen. Ennyira, és nem, nem. Volt, nem és, és akkor a beszélgetésnek vége, tehát hogy én <laughs> direkt kírtam Facebookra, hogy, hogy van -e olyan Star Wars rajongó ismerős akit ez érdekelne, és akkor kiraktam a trailerét a játéknak, de még nem volt jelentkező ki megnézni ezt nálam, úgyhogy vagy Star Wars rajongó ismerőseim nincsenek, vagy VR rajongó ismerőseim. Vagy mind a ketten azok, és erre nem akarnak pénzt költeni. Ne is, mert ne is akarjanak. Igazából arra gondoltam, hogy itt nálam még lehet tolni, mert az a 40 perc, az nem egy nagy az hisz, az. És az így élménynek, ezt már talán a Batman vr játéknál is mondom, hogy így. Azt sem mondanám azt, hogy hű, ez de jó játék, de úgy élménynek nektek jó Batmannek lenni. Így-e matasz, dobálod a kis csillagokat, meg fölveszed a Batman ruhát, és akkor jó. De hogy egy játéknak egyjelőre még nem igazán. Hát akkor ez is olyan tényleg, mint a Batman, vagy mint a volt az a pókemberes cucc. Meg de most már a majdnem az a más új. emberes. van egy új, azt még nem próbáltam. Mert ugye régebben volt, talán az előző pókember filmnél, igen, most, ugye, egy évfél vagy mi, vagy, ez, vagy nem ez a hunkamink, most melyik. A, nem, nem ez a hunkamink, ez a az idegen van. Igen, igen, igen. Igen, igen, na, el is kijött valami VR-os őrület, és ott már tényleg lehet ugrálni pókemberrel házakról, és átmenni másra, és hiszél, hogy ez ki kell. Na, be, meg akkor próbál. hogyha eddig még nem hányt be valaki, akkor azt próbálja meg. De? Egy kicsit, kicsit egy, edzett az ember, hogyha egy kicsit már játszott VR-ban, nem nem kell attól félni, hogy igen. de hogyha nem, akkor ne ezzel kezdjétek szerintem. Na az viszont biztos, igen. Tehát <gül> először valami teleportálós játékkal érdemes kezdeni a VR-t, vagy olyan játékkal, amiben nem is nagyon kell mozogni, hanem egy helyben vagy. Mondjuk PC-ben, az egy nagyon jó. Már csak fura, mert mondom, én már próbáltam VR-t, és előtte nem próbáltam semmi ilyesmit, és én ilyen mozgó, a Resident Evil-t is kipróbáltam, meg a volt az a robotos ugra-ugra, mindegy, az a robotos, ugra, bugra. Na, mindegy, ennek most nem Uriba neve, amit mindenki nagyon dicsérte, és olyan játék. és robot? A robot, igen, és hogy például egyiknél se voltam rosszul. Bár mondjuk ez lehet, hogy az, hogy mondjuk, hogyha anyámat leültetem, ugyanez akkor meg lehet, hogy rosszul, mert nincs ehhez hozzászokva. Nem biztos. Egyébként tehát vannak trükkök, amivel már ez ilyen mozgásokat is lehet így, így trükközni. Például a, a, ezekben a játékokban a mozgásnál a a képernyő oldalán volt valami elmosódás, vagy valami olyan, ami megváltoztatta kisit a képet? Nem. használni. Mondjuk az idegesített, hogy a Resident evil úgy oldották meg, hogy szögekben tudtam balra jobbra fordulni, nem egy egyszerre tudod folyamatosan, mint ahogy alapból, hanem ilyen ugrált, ilyen 10-20 szögenként, fokonként. Nagyon beszélülsz, hogyha úgy mozogsz, hogy a forgást úgy lányítod. Meg hát igazából te, te Elforoghat, testtel, vidám. Én is forogtam, persze. Mert a idegesített, idegesített már, hogy nem azt mondom, hogy jö, amit mintha halkadna, de az idegesített. Igen, és az is azért van, hogy ne legyen ennyire rosszul, vir Mert ha így van megcsinálva a forgás, akkor az, az, az nem olyan jó. Hogy így. Nem. Most megint mutatom a kezem, melyivel látszik. <hül> Na. Szerintem ezt kibeszéltük, ezt a védelmi mortát tényleg csak nagy, nagyon szárvorsz rajongóknak tudom ajánlani. Mert amúgy, mint játék, annyira nem, nem köti le az embert. Gondolkoztam is egyébként, mennyire nem, nem pofátlanság így 40 perc után, hogy kiátszottam így rifandolni, de nem voltam ilyen pofátlan. <gül> meg hát, ha hát jön még valaki, és akkor meg lehet, neki tudom, hogy láttad? Így néz ki lát élőbe, Ugye magas? <gül> ki Na, de akkor térjünk rá a következő pontra, amire el hogy nem jut be átkötés, úgyhogy csak elkezdem mondani. Van most egy játék, amire én eléggé rákattantam. És ez azért érdekes, mert mert amúgy alapjáratán nem olyan érdekel, csak hogy kipróbáltam. Ja, nézzük hogy mi az a hülyeség. És így azóta, ez nem is tudom mikor történt. Egy pár napja robban szerintem, pár hete talán. Aha, csak azt akarom megnézni, hogy Hány órán van már a játékban? Hát tippelj egyet. De ne, ne nézd meg, az nem ér. Hát fogalm nincsen. Mondjuk legyen, hát még százat nem mondanék. Annyira nem játszol sokat. Mondjuk nyolc Kicsit 80. túl lőttél azért. Na ez <gül> 56, 56 oh, óra van. <gül> akkor majd, hogyha lesz 80, akkor majd visszatérünk Na, rá. Én azért nem ez sok, de most már egy kis pályásnak érzem magam, hogy így betippeled ezt a 80 órát. <gül> <gül> és most már mondjuk ki a játék nevét is, ez a Dot and the Lords. A Valve játéka. játéka. A -Valve játéka. Végre a Valve kiad egyébként játékot. Úgyhogy Igen. Most, most csak eszembe, hogy Valve. És ő a fejlesztő és a kiadó. Így van, Ez egy Valve játék. Amit kiad és ingyenes. És jó. Belegondolva? Belegondolva? Nagyon kemény. Na, aki esetleg nem tudná, hogy ez, ez mi fánterem, annak annyit mondanék, hogy a dotában van egy ilyen hát mod, itt úgy hívnak, hogy dotautoccess, vagy autoccess, nem is tudom mi a pontosan a teljes neve, aminek az a lényege, hogy itt igazából csapatot kell építeni, és az lehetenni egy ilyen egy ilyen táblára, mint egy saktábla. Nagyjából ennyiben hasonlít a sakra, hogy van egy táblád, ahol lerakod az egységeket, de hogy utána nem sakkozni kell velük, hanem lényegében elindul egy kör, és ők így automatikusan elkezdik püfölni, akit, akit gondolják, hogy el kell kezdeni püfölni, meg varázslatokat csinálnak, meg és mi. Tehát, hogy a sakban körülbelül ennyihez van köze, és maga a játék lényege az a csapat építés, hogy a különböző egységeknek a tulajdonságai alapján összerak minél ütősebb kombinációkat lényegében is fejleszt az egységeket. Légyem erről, erről szól ez a Dota Under Lords? De hogy ez meglepően összetett játék ahhoz képest, mint amilyennek elsőre látszik. Meg meglepően leköti az embert. Tehát ott van benne ez a még egy kör faktor, úgyhogy egyébként egy, egy meccs az olyan 45 perc körül van, kb. Szóval azért elég durva, hogyha az ember játszik. Na, csak még egyet, csak még egyet is. Megint ott van, hogy hajnal van. <gül> Megint ott van, hogy hajnal van, és 56 óra. És <gül> hát igen. Én amúgy ez, ez egy, egy pár napja hete robbant ez a bomba, és én így nézegettem, úgy nagyon sokan játszolom. a Twitch-et, a Youtube-ot ellették ezek a videók, meg ezek a streamek erről a játékról, meg nem csak erről, hanem van az a lolos. De, ez, abban nem De ez, ez a dotásat is nagyon sokan nyomják, meg a lolosat is nagyon sokan nyomják. Mondjuk ahogy nézegedtem, nagyjából a felépítés a hasonló egy-két dologban van eltérés. De hogy én igen, igen, egyszerűen nem értem, hogy ez, ez, ez miért olyan nagy durranás, de aztán most rájöttem, hogy ez, ez a te futballmenedzsered. Mert én azt a játékot imádom, de, és igaz, sokan... De miért? Majdnem tudod, mit lehet erre a játékra mondani? Hogy ez Ma. a póker, a dominó, és a, és a kőpapirolló kombinációja kicsit, mert lényegében úgy húzod a karaktereket, mint hogyha pókereznél, tehát lap, egy leosztás kapsz lapokat, és akkor abból kell neked válogatni, hogy neked még kell abból. Tehát kicsit ilyen Texas holdem pókeri alagyban. Maga a csak ki is veszed a lapokat. De amúgy ugyanabból a pakból és... vesz a másik karakter is. Igen. Igen, tehát van egy ilyen közös, közös pakli, vagy pool. És túl. amit ő kivesz, azt te nem tudod kivenni? Így van. De nem a nem. Tehát a leosztás, amit kirak neked, azt a pár hőst, azt csak te tudod választani, de hogy mindenki ugyanabból a pakliból kap, nem tudom, öt lapot talán. Most nem is emlékszem hirtelen, hogy mennyit. vagy öt hőst, hát nem, mert itt ilyen karaktereket pakol ki. Tehát, amit te visszaraksz, azt a következő körben akár másföl is húzhatja. Tehát az is lehet Aha. egy taktika, hogy látod, hogy. mert egyébként ez nyílt lapokkal játszam mindenkit, tehát látod, hogy kinek mi van lerakva a táblájára, meg azt is látod, hogy milyen karaktereket gyűjtött be a kis padra, Mert ugye úgy működik, hogy ki tudsz tenni a táblára is a karaktereket meg van egy ilyen, egy ilyen kis pad, a pakolgathatsz le lényeket, még fejleszted őket, vagy vagy csak egyszerűen gyűjtöd, mert majd bele fog illeni a, a kombinációba, de még nem tudod kirakni, mert limitált lényt lehet hmm. lepakolni az asztalra. Mindig, mindig annyit tudsz lerakni, ahány szintes vagy, és ugye az a egyes szintű, kettes szintű, hármas, és így megy fölfele is, úgy egyre többet. És azt, hogy a lények azok hányas szintűek, az nem számít ebbe a szintbe? Ö... Vagy hány csillagos, vagy hát érted, hogy mire gondolok? Igen, tehát a... Abban nem számít bele, tehát ugyanúgy le tudsz rakni három darab két csillagost, mint három darab egycsillagost, viszont az viszont számít, hogy mennyire erős a csapatod, vagy hány csillagos, mert a kécsillagos lények azok, azok sokkal erősebbek. Tehát ide lehet igazából aprédelni a, a lényeket, hogy úgy lehet két csillagos a felfelezteni egy karaktert, hogy három ugyanolyanból. a lényegben ez a lényeg, ugyan, ugyanolyanokat kell húzgálni. És hogy egy másra folyamatosan? Aha, összeúrik automatikusan. És az a lényeg, hogy összerakjál három egy lesz egy két és a három két csillagosból lesz egy három csillagos, mert tényleg nagyon És ez a játék mechanika is, hogy neked figyelni kell arra, hogy azért erősek legyenek a karakter de tud ezeket a csillagokat így sztekkelni. tehát egyre több legyen, meg, meg ilyen szinergiából is, tehát hogy ahogy a, a karakterek össze passolnak abból is megvegyen a kombináció. Tehát, hogy minden karakternek, és itt jön a dominó részajátéknak, minden karakternek van kettő vagy több tulajdonsága. Mit tudom, én például az Ax, az egy ilyen nagy baltás, egyébként a vannak a karakterek, és az elnevezések is onnan vannak, és az Ax egy ilyen nagy baltás csávó, akinek van két tulajdonsága, ez, hogy ő varior, tehát harcos, meg valami izmos karakter, tehát ez, ez a két, hát nem is tudom, hogy minek nevezem, fajnak, kaszt, kaszt talán inkább, nem tudom. És ilyen tulajdonságok vannak a lényeknek, és megvan adva, hogy egy adott tulajdonságból, ha összeszedsz hármat, akkor kapsz egy bónuszt. Tehát azok a lények kapnak, bónuszt a szempont, a warrior van az, hogy 10 armort, vagy 5 kapnak a warrior -ok, hogyha van belőlük három. Uh -huh. És akkor ez így növekszik, hogyha van belőle 3, 6, 9 akkor így egyre sztekkelődik egyre többet kapsz, és nem... És ez ilyen, ez ilyen exponenciálisan növekszik, tehát hogy nem az lesz, hogy 5, 10, 15, hanem, mit tudom én, először 5, utána, mit tudom én, 20, aztán, mit a 40, mert ott... Vagy, hát lehet, hogy most pont rosszul mondtam a számokat, mert ezeket rohadtul végeztem meg, de hogy az a lényeg, hogy egyre nagyobb bónuszokat kapsz érte, mivel a több karaktert egyre nehezebb összeszedni. Mm -hmm. Háromat azt még úgy, ahogy de hogy kigyűjtsél, mit tudom én, hatot vagy kilencet, ahhoz már azért dolgozni kell rendesen. úgy akkor egyre nagyobb bónuszokat kapsz, és egyre jobban érdemes rámenni. persze amellett, hogy, hogy a csillagokat is pakolgatod össze, mert hogy azok a lények alapból is eléggé tudnak dobni a, a csapaton. És akkor ezeket lehet kombinálni, tehát lehet azt csinálni, hogy mit tudom én összeszedsz három variort, meg mit tudom, beraksz még két, nem, hogy kettőt, az. de, még valamiből kettőt is lehet, és akkor az is ad bónuszt. Hogy hívják. Aztán van egy ilyen szívtelen, egy ilyen tulajdonság, és akkor az meg azt csinálja, hogy az ellenfél csapatának az armóriát csökkenti. És ebből elég mondjuk két ilyen szívtelen lény. Mondjuk itt van a PADSZ, most pont tudom a fejből, hogy az egy az egy harcos és szívtelen. Tehát azt, azt például beleillik mind a két társaságba az mind a kettő csapatot erősíti. Uh -huh. És akkor így kell nézegetni igazából a karaktereket, hogy húha, ha most ezt kiveszem, akkor az meg lesz, de az, az viszont nem lesz meg, és akkor mennyi bónusz kapok, és akkor te ezt kell végig a játék során csinálni, és úgy, hogy te azért ne bontsál meg olyan szinergiákat, amiket nem akarsz, de azért meglegyen a három csillag, és akkor ezeket kell így pakolgatni. És mivel elég, szerején... ja, elég erős a random faktor, ezért ezért minden meccs más, egy kicsit. Na, mondjam, csak hogy akkor, mit tehát csak akkor annyit akartam mondani, hogy ezt, amit most mondta, hogy minden meccs más, tehát, hogy jó formán az elején, hogyha feldob valami random dolgokat, akkor abból kell már eh, ahhoz kell építened a stratégiát. És sosincs olyan, hogy mondjuk látsz egy karaktert, ami OP, vagy ilyesmi, mert lehet, hogy az abban a, abban a meccsben konkrétan nagyon durva, mert úgy kaptad a bónuszokat, de lehet, hogy a következő meccsben meg nem érdemes kiszedni, hiába az egy jó. legjobb hős. Így van. Van ilyen -e annyi hogy igazából a stratégiát bármikor tudsz váltani. És jó, mondjuk a végén már, már annyira nem érdemes, mert hogy hát ha összeszedtél már olyan csapatot, amit már nem tudod azt mondani, de hogy most akkor törlöd mindet, és akkor gyűjtöd előről, mert azért a kettes, hármas lényeket azokat meló összeszedni, tehát, a kett, tehát ha már összeszedtél kettes, hármas lényeket, azokat már érdemes úgy kombinálni, hogy azok így, így beletartozzanak a, a, a teljes koncepcióban a, a, a te uh -huh. például az elején még az, mondjuk az első Négy-öt körbe, ott teljesen mindegy, miket kielsz. Mert utána jön valami olyan, amire azt mondod, hogy na, ez egy ez ütős lehet, akkor csinálod azt, hogy eladod az összes többit, és, és megveszed azokat. Mert egyébként eladni a lényeket, az ugyannyért tud, mint amért veszed. Aha, tehát gondolom erre ezzel a ösztönöz a játék arra, hogy próbálja új dolgokat, és akár Egyen, meccs közben. És összerakott lényeket is az egyes szintűeket, azokat még el tudod adni annyiért, amennyiért vetted. Tehát ugye. Uh -huh egy két lényhez kell, három darab egyes szintű karakter, és azokat, azt, azt el tudod adni három aranyért. Mert itt is vannak egyébként szintek, hogy vannak viszonylag gyengébb karakterek, meg erősebbek, amiket így a játék során egyre nagyobb gyakorisággal húzhatsz. Tehát az elején például még nem tudsz húzni. Nagyjából úgy vannak, mint ahogy a kártyajátékoknál van ez a ritka, epikus, meg legendari, és akkor itt és úgy van, hogy az egyre több aranyba kerülnek, meg a játék elején az úgy van megcsinálva, hogy amíg nem tudom, hanyas szintű, vagy addig nem kapsz csak ritka, maximum ritka lapokat, utána jönnek be az epikusok, és akkor a végén a legendarik is. És akkor így nagyjából súlyozzák azt, hogy neked érdemes legyen azért szintet lépni, nem csak azért, hogy egyre több lényt ki tudj tenni, hanem hogy egyre több fajta lényből kapjál így, mm -hmm. így mondan, egyre jobbakat. Egy eléggé összetett játék. Ja, igen, már a szintlépést is tudod te úgy befolyásolni, hogy minden, minden csata végén, mert ugye itt a, a játékosok csapatai egymással küzdenek így, így szimultán. Tehát egyszerűen te nem is egy meccset vész meg, hanem kettőt, ahol az egyik, amit te védesz, azt mutatja neked a játék, a másik meg, amit támadsz. És hát neked jobban a védés számít, mert hogy a, ha nem tudod bevédeni azt a csapatot, aki rá támad, akkor ahány lény maradt, annyi sebzés fogsz te bekapni, attól függően persze, hogy milyen erős lények, tehát mit tudom én. Ha egy, egy csillagos marad kint, az pont egy sebzés. Ha meg két csillagos, meg egy, egy csillagos, az azt hiszem három, de így minél nagyobb sereget nem tudsz visszaverni, tehát minél több egység marad, annál nagyobb pofont fogsz kapni, és ugye mindenkinek van száz élete alapból, ha ez letelik, akkor vesztettél. És itt úgy van egyébként, hogy azt hiszem tizen játszanak egymás ellen, úgyhogy ez nem egy egyes játék hanem folyamatosan megy, mennek a harcok, és adják-veszik egymásnak a pofont a playerek, és lehet, hogy az egyik léne te bevédett, viszont a másikon meg kiosztottál pofont. Sőt, olyan is van egyébként, az nagyon vicces, ez nem tudom, hogy, hogy működik, mert az ember egyébként azt várná el, hogyha ki van rakva a csapatod, neki is ki van rakva az ellenfélnek a csapata, és elindul egy automatikus harc, akkor abból mindig ugyanaz az eredmény jön ki. És ez lehet logikus, hogy Ugyanúgy döntenek, tudod, a karakterek, ugyanaz az útkereső algoritmus van, ugyanannyi manát kapnak, amikor, amikor harcolnak. Tehát hogy minden ugyanannak kéne lennie, és a vicces az, hogy tök más eredmények is kijöhetnek ugyanarra a harcra. Hát ez. Mert valahogy az AI, tehát itt is, gondolom, a harcban is van valami random faktor, vagy nem tudom, hogy a IEI hát most éppen mit csinál. Meg akkor lenne mindig ugyanaz, hogyha mondjuk egy bizonyos támadása egy lénynek száz százalék a bizonyos egy másik védekezése meg 100 Tehát, ha mondjuk azt mondod, hogy egy lénynek 60%-kal nagyobb az esély a kritikára például, vagy nem tudom, és a másik ja, 50, igen, 50 a védekezése, akkor ott az, mindig lesz különbség. Az és kell, az az lehet, felsz. hogy úgy protszol be, hogy így kapod, lehet, úgy, hogy megszívod. Ja, ja, de mondjuk az út, tehát néha az is fura, hogy mint a másik mozognának a karakterek. Nem csak, nem csak ezen a részen van, hogy a, hogy a randomok más, hogy adják ki. Jó, mivel a, a pálya meg annyira nem az nagy, az nagy, nagy, hogy hogy, tehát ez annyira talán nem befolyásol a végeredményben. Igen, igen. És mondom, nagyon addiktív játék, tehát ff, annyira bele lehet szopódni, és így tudod, játszol, játszol, és egyre jobban érted, hogy hogy működnek a dolgok, ú, akkor mi kipróbálnám ezt a mechanikát, meg amaszt, meg amaszt. Meg vannak hm. ilyen, van ez a random faktor még benne, hogy vannak olyan meccsek, amiket nem a játékosok ellen visz, hanem ilyen hát ilyen bobok ellen. csak úgy ott vannak, azokat Többnyire könnyű leverni. Viszont azután, a kör után kapsz valami, valami itemet. És az item az vagy egy olyan cucc, amit oda tudsz adni a csapatod valamelyik tagjának, és akkor ezzel erősíted a az életét, növeled a pajzsát, a sebzését, a mozgási vagy a támadási sebességét, bármit. Vagy pedig egy olyan cucc, ami egy ilyen egy ilyen globális valami az egész csapatodra és az utóbbit, ha úgy kapsz ki, mit tudom én, most hirtelen, Ó, van például egy ilyen, hát én magyarul játszom a játékot, úgyhogy ennek furcsa páros neve, ennek az itemnek, és ez azt csinálja, hogy vannak a játékban démon karakterek, meg démon hunter karakterek, és minél több fajta démont pakolsz be a, a pályádra, annál több bónusz damage kapnak a démon hunterek. Tehát, hogy a te démonjaid, minél többféle démonod van, Aha. annyiszor plusz 30 bónusz damage-et kapnak a hantereid. Tehát érdemes a démonokat és a hantereket is, ha ezt kiválasztottad, ezt a, ezt a cucot, már megkaptad, akkor érdemes ezeket így, így stekkelni, hogy azon túl, hogy hármas szintű, meg hogy mennyire passzol lesz a csapat kombinációba, érdemes ezt is figyelembe venni, hogy ez, ebből azért elég jó bónusz kapnak a, a démonhunterek és a démonok. Úgyhogy miha bejön egy ilyen, ilyen vonal is. Ez egyébként lehet a játékhoz színesíteni, hogy helyett még többet raknak bele az idősre. Ugye beszéltük, hogy nem régött ki a játék, hogy igazából ilyen nagyon-nagyon korai fázisban van. Bár volt honnan nyúlni, mert ugye az autócsessz az meg már egy elég régóta futó mod, ami, ami megy Dotában, és adott a kettőben. Az egyébként tökéletes talán egy említés szinten, mert az L3-nál beszéltünk róla. a PC Gaming Show, amit az Epic Store nyomatott. Ott volt, ahol bejelentette a csávól, aki ezt az auto Chess csinálta, hogy, hogy elkészíti a standalone változatot, mert hogy a válasz nem akart vele. Nem tudom így. Gondolom nem tudtak megegyezni, hogy milyen feltételek között csinálja meg ezt a játékot velük. Úgyhogy azt mondták, hogy te csináld meg nyugodtan a saját adat, mi is megcsináljuk a miénket. És ez lett a the Lords És ez az auto-chess, ez meg, ez meg ugye Epic Store exkluzív lesz, meg azt hiszem mobilra is kijött már. És nem tudom, az Epic store szerintem még nincs kint, de hogy mobira kijött, abban szinte biztos vagyok. És ez egyébként tök vicces, hogy megcsinálta a LOL is a sajátját, azt Teamfight Tactics-nak hívják, röviden TFT, hogyha valaki ezt látja, valahol legyen, Ez ezt jelent. Ez jelenti. Most az Epic Store-on, hogy van-e már valami nyoma ennek a dolognak, hogy egyáltalán... Rá egyáltalán keresni? A kereső az van, Ja, már tényleg az a múltkor volt. Nagyon durva. Bármivel mindenkint van a főoldalon, azért nem tudom, hogy van értelme, nem. esőt Hát jó, de nem mindegy, hogy hány percet kelletek Ó, itt van az autócsessz, megtaláltam. Fel lehet írtatkozni az alfára jelenleg. akkor még akkor nincsen. Grafika alapján jó pofájnak tűnik meg, én úgy tudom, hogy mobilra már van. Meg is nézem. Uh -huh. Igen, tehát az auto, auto chess le lehet tölteni már a, a Google Play-ről, meg szerintem az Apple Store-ból is. Ha valakit érdekel, akkor kipróbálhatja ezt a... De egyébként tudotta Dota lord is fent van. Mondjuk érdekes, hogy előbb készült el a mobilos verzió és a PC-s verzióra meg még várni kell. Még alfa állapotban van. Jó, pofa. tudom, hogy ki fogom megpróbálni próbálni egyébként az auto chess verziót. Ha néztem streamet, az nekem annyira nem jött be. Ugye az alapok, amiket így pedzegettünk itt, az ugyanaz. <gül> és hát nyilván megjelenésben teljesen más, mert ott a karakterek vannak, meg úgy van felépítve az egész, meg azért játék manikával is egy-kettő dolog, de hogy a karaktereket kipakoldod azt arra, hogy gyűjtögeted, meg ezeket a háttérmehaginkák, azok nagyjából ugyanazok, mindegyik egyik játéknál, úgyhogy. Én mondjuk mindig is dotás voltam, úgyhogy én a dotás verziót tudom ajánlani, meg arra is kattantam rá, életlenül. És ha valakit érdekel, a en nyugodtan. Kövessen be, és tudja, hogy lesz ilyen stream. Én ezzel a szerintem, ezzel a játék, én pont úgy leszek, mint a Hearthstone-nal. Tehát, hogy nézi, nézem. Tehát a van. Hát, de. A DOTA 2 is aztán azzal se játszom, mert nem érdekel, tehát. Ja, Hát, mondjuk, jó. Mert ez egy ez olyan játék, hogy én is úgy voltam vele egyébként, hogy. Pff, mi ma automatikusan harcolnak. De mi a ne, pályát, az nekem tetszik, ez? hogy automatikusan harcolnak nem, Ez Nekem az volt az, az egyik legjobb Ugyan a, dot, a lehet ezeket a karaktereket irányítani. És hogy itt meg csak lerakod őket, és így nézed, hogy harcolod. De azért, az is tök izgalmas, hogy nézed, hogy harcolnak, és akkor tudod, te igazából összekombinálod, hogy akkor mit hogy kéne, meg ugye te hogy hova kerüljenek a lények ezen a táblán. Mm. Hát az, néha az is sokat számít, mert elsősor vannak olyan lények, amik ütöm, például a, a lovagok, azok úgy működnek, mert van, van ilyen faj is, nem faj, mi ez perk. Akármi benne, hogy ha a lovagokat egymás mellé pakolsz, akkor azok uh, ilyen bónusz kapnak. Azt hiszem armor de most így nem akarok hülyeséget mondani. És tehát azokat akkor úgy kell lepakolni, hogy mint egy, tudod, egy, ilyen, egy sorba egymás mellé. Ja, mert, nem, nem, nem, nem, nem, nem érdemes őket szétszórni. Úgyhogy na, ezzel is lehet stratégiázni, meg az, az is sokszor, tehát hogyha itt például vannak a vannak az orgyilkosok, assassinok, akik nagyjából azt csináljuk, nekünk, rendül a meccs, csak kb. hátra teleportálnak. Most, hogyha neked a hátsó sorban ilyen kis gyengűs kis ígyászok, meg varázslók vannak, amik, akkor azok meg is halnak szinte. Igen, tehát amik, amik így viszonylag gyengék, de azért nagy nemicet be tudnak vinni. Tehát, ha ilyen csapatod van, akkor érdemes azt csinálni, hogy a táblát úgy felpakolni, hogy ezeket így a sarokba bepakolni, és viszonylag tömören elépakolni a, a védőfalat mert akkor nem tudnak beblinkelni hátra Az, uh -huh. az Assassinok, tehát így, van egy ilyen stratégia is, erre is oda kell figyelni. Nyilván ebben azért vannak mélységek, tehát egy gondolom ebből is esportot csinálnak majd, mert miért ne? Mert... már mindenből azt csinálnak. A Hearthstone, a Hearthstone de... is ugye elég nagy random faktorral dolgozik, és ez a játék is elég nagy random faktorral dolgozik, de mind a kettőből lehet esportot csinálni, szerintem. Így majd azért profi meccseket azért megnéznék, hogy tudod, hogy játszanak egymás mellett, és akkor látja, hogy az lesz a következő. Bár mondjuk azt itt a játékban, tök random, hogy hogy ki ellentez be. Tehát nem mondja meg a játék, hogy ki lesz az ellenfeled, csak akkor, amikor már az ellenfeled. Mm -hmm. És akkor nem tudsz változtatni a pakoláson, hogy akkor hogy a pakolod át, hanem akkor ki, írja, hogy most vele fogsz harcolni, és odalak is harcol. Ami nem tudom, nem tudja, hogy a későbbiekben változik, hogyha kompetitívebb lesz a játék is. Az lenne logikus egyébként, hogyha látod, hogy ki ellen kell harcolni, akkor elkezd átpakolni tudod, hogy most ő jön, akkor ezt így kell pakolni, és akkor úgy lesz a jó. Nem de nem tudom. Elhet még hogy az amikor a szakai szakai. játék. Igen, igen. Nyilván belejön a mikrotranszakció, most egyelőre úgy néz ki, hogy semmit nem lehet benne venni, és a játéknak a weboldalán, a Steam-en azt írják, hogy, hogy elvileg kozmetikai cuccok lesznek csak, meg lesz nyilván ilyen pass, ami a dotában is, de ugye ott is csak kozmetikai cuccokat kapsz. Tehát így gondolom a felület sokkal menőbben fog kinézni, vagy a karakterét uh -huh. kapnak különböző skineket. Meg, meg ilyen bemondók vannak a dotába is. Tehát nagyjából lehet látni, mire lehet számítani. Mit tudom én például. Morgan Freeman fogja elmagyarázni, hogy akkor mi történik a játékban. Meg a sorlók. Tehát ilyen, ilyenekre lehet számítani. Ja, én mindenkinek javaslom a kipróbálását, főleg annak, akinek van rá ideje. Mert sok időt bele fog ölni, hogyha egyelőre spórolós, mert pénzt meg nem tud beleölni. Hát ez a tök jó. hogy ez kifejezetten az a játék lesz, ami majd azért teszel be pénzt, nem azért, hogy eredményesebb legyél, hanem mert annyira jó játék, hogy te akarsz a vernek pénzt adni. És egyébként ez a legjobb free-to-play, amit, amit lehet csinálni. Tehát nem azért dobáld bele a pénzt, hogy vagy valamit elérben, hanem azért ez a játék tök jó, ez megérdemli. Lehet, a paszt, azt majd én is be fogom szerezni, hogyha lesz. Bár arra még nem tudni, hogy mikor. Viszont elvileg nem lesz drága, tehát ilyen 5 eurós, talán valami ilyesmi. Röppent fel. De ilyen biztos, hogy lesz benne. Most lehet, botok el -e játszani online, meg offline is. A rangker az valamilyen szint, ilyen minimális van benne, tehát van egy ilyen szinten, ami lép, hogyha játszol, és abból tudsz veszíteni is. Tehát, hogyha sok meccset buksz viszonylag az elején, akkor akkor ez rang ez csökkenni fog. De úgy nagyjából ennyi. Elég fapados, ami mondjuk tök jó, hogy vissza lehet benne csatlakozni meccsekbe, ami sok játéknál nem igazán megoldott, igen, igen. Például a pubg ott például nem lehet egyáltalán. Hogyha kiesel, kiesel kész Ha ott egy Disconnect van, akkor <gül> akkor szoptad. Itt, hogyha disconnect van, akkor nyugodtan visszamelyez, sőt, van crossplay, tehát a mobilosok játszanak a PC-sak ellen, meg össze-vissza, ez így működik. Én egyébként reménykedek benne, hogy talán egy, egy, egy VR-változatot én ebből megnéznék. Hogy így full 3D-be tudod pakolgatni a seregedet, meg ez, ez a adná egyébként. Mert szerintem lehet, hogy lehet, terv is van véve, csak azért nem került még bele, mert ezt ilyen septébe kellett összedobni, mert most mindenki ilyen játékot csinál. És a dolos verzión is látszik, hogy hát azt is gyorsan rakták össze. Ott a kezelő felület nem túl beszédes néhány szempontból. De nem tudom, jó. Jó cucc. Most úgy játszik ez az új őrület. Minden időszaknak megvan a maga őrülete. A MOBA, a kártyajáték, a Hero most, most ez jött el. Mindenki autot gyárt. Úgy és, fe, és a fele ilyen Dota modokból nevi ki magát. Vagy Dota modokból. Hát, modokból, igen. Modokból, igen. Mondhatjuk. De ez is milyen vicces, hogy, hogy a dotta is egy mod volt régen. Igen. És, most és ez a meg a dota -nak a mod. A modból csinált játékból csinált modból, csinált játékkal játszunk most már. Igen, tehát lehet, hogy lesz még tíz év, és akkor az autócsászben készül el egy olyan mod, ami meg Igen. átvallja megint az egész. Igen, lehet. De jó pofa Jó bufa ez az egész. Igen, sose lehet tudni egyébként, hogy mi lesz a következő ilyen, ilyen duranás. De úgy néz ki, hogy azért a nagyobb cégek még odafigyelnek ezekre. Jó, mondjuk a blizzard még le van maradva, de szinte biztos vagyok benne, hogy egy-két éven belül jön egy ilyen Blizzard autoccess is valahonnan. Jó, az meg már lehet, hogy megint lemarad akkor. Ja, hát mobában is lebanattak kicsit, ugye? Meg a hírósúterből is szerintem. Ott is elég a Hero A hírósúterből igazából szerintem az Óvárvacs volt az első olyan igazán nagyon népszerű hírós. Tehát utána kezdtünk Há, arról beszélni, hogy hírósúter. Nem? Hát nem, nem. nem is tudom. Nem, nem, nem nem nagyon tudom. bejött nekik mondjuk, mondjuk a ja. francia tudja. A gyerek az overwatch még nem nagyon volt szó erről, ha csak a TF2-t nem hát, leszik. Meg a Jó, hogy a TF2 az mh, inkább egy ilyen klassz... Jó, ja, hát az klassz, klassz szabatú, shooter. Igen. Hát igen. Ja, már mondjuk az Overwatch után jött, az, már nem tudom, a Quake, a Quake Champions az utána volt, és ugye az lett ilyen hírus shooter, és az ugye a keverte a retrót a modern felfogással. Arról lehetne vitatkozni, hogy a Paladins az, az hol jött, tehát hogy az, az nagyjából párhuzamosan igen. az overwatch Hát, Emlékszem, a Paladinsz az már kijött, amikor az Overwatch még ilyen kipróbálási bétába volt, de hogy ugye azért ezt nem úgy fejlesztik, hogy hát figyelj, összerakjuk hétfőn kedden bétába megy, hanem hogy azért pár évben már fejlesztik az Overwatch. Hétvá láttuk a Paladinsz, hát valamit hozzunk már össze Ja, ja, ja. Kész lesz, fiúk? <gül> <gül> Persze. Hát, szóval azért gondolom, azért fejlesztettek ott is egy pár azért mondjuk Mondhatjuk, hogy az Overwatch Paladinsz az így párhuzamosan Ilyen, ilyen viszonylag sikeres hírós út magát. Na érdekes. Meg egyébként az is több buli, hogyha megnézed, milyen zseniálisan újra lehet hasznosítani dolgokat. Tehát itt most, ha, tehát ez, a, ez az egész autochess, ugye maga a koncepció is egy módból nőtte ki magát, Viszont, hogy a karaktereket meg egy, egy mobából vették, a saját mobájukból. Tehát hát egy jó, de ugyanezt csinálja a Blizzard is. Sok, sok, meló, sok melót nem kellett csinálniuk. Most ugye a mobájuknál van ez igen a Blizzardnál, hogy ott a másik játékokból veszik a karaktereket. Jó, nyilván át kell dizájnolni, hogy belepasszoljon a mobba. Uh -huh. Tehát itt is úgy vannak, hogy a Dota karakterek nagyon hasonló képességekkel rendelkeznek, mint a, és a Dota Android karakterek, mint a Dota 2 karakterek. De nem ah. ez egy, hogy ez egy búgyon működik, mert azért itt. Más amelyen hanika. Ott nincsenek ezek a, mit tudom én, warrior, meg ilyesmi. Hasztok, legalábbis nem így vannak úgy, úgy elnevezve. Azt hiszem, ott még megvan meg ez a Warcraft 3-ból átvett Intelligencia, Agility erő. Hármas, és akkor ezeket az egyik karakternél ez van, több a másiknál az. Na, most ebben nem menjünk bele nagyon, mert ez egy kicsit összetettem. De mondom, én a Dota Underlords-ot tudom, jelen, mindenkinek a lolos szart meg, picsájába. Ja, mert hát amúgy is ingyenes, hogy Igen, lós a lolos is? Tehát igazából mindenki az a játszik, mert szeretne. Igen, de aki a lolosol, az köcsög. <gül> Örülök, te mondtad ki. De megbeszéltük, így van. Egyébként tehát a lolosolat a sokkal jobban fölkapták, Gondolom azért, mert alapjáraton a lolnak is nagyobb így a játékos bázis a Dota, az képest, hogy a Dota az még modként volt jelen, amikor a LOL már ilyen standalone Free to play játéként a napjait. Viszont ezt ne felejtjük el, hogy a Dota volt előbb, hogyha így valaki ilyen vitába belekeveredik, hogy hogyha hát a LOL az, az sokkal előbb volt, mint a Dota, nem, nem, nem. És egyébként nem tudom, hányan tudják, de hogy a, a lol azt Dota mod fejlesztők kezdték el csinálni, azokból egy pár darab. Mert a modot azt igazából úgy csinálták, hogy mindig volt egy ilyen kis csapat, vagy pár ember, akik, akik fejleszgették, és akkor itt, itt volt pár ember, aki azt mondta, hogy ők csinálnak egy külön játékot, és akkor ők, ők elkezdték csinálni azt a modot, és van, akik ott maradtak fejleszteni tovább a Dota modot, és akkor ez a csapat volt később, aki megcsinálta a Dota 2 -t. Igen. És egyébként ott volt is azt hiszem, egy ilyen váltás, lehet, hogy akkor, amikor a ló csapatot hagyta, hogy valami Ice Rock nevű fazan vette át, vagy ilyen nevű fazan vette át, adott a kettőnek, és adott a mondnak a fejlesztését, és akkor ő ment később azt hiszem a Valvehez, és akkor dolgoztak együtt, és csinálták meg a És egyébként az ő, az ő kezel alatt lett a marha népszerű a, a Dota, még a Warcraft 3-as tehát a rendesen e-sport, ahol e-sport lett, míg mi mielőtt a Dota 2 elkészült volna, ez az, az is egy szép karrier lett, ahogy így kilötte magát a MOBA, ebből az egészből. Tök jó az egész. És most itt van az Underlord, ami meg tényleg, ahogy beszéltük, kinőtt a modból készült mod. Ból készült játék. Készült ja. Tök jó. Na, na, erről nagyjából ennyi, amit lehetok mondani az Ender meg hogy nyilván még benne lesz egy jó pár óra. Stratégia. ott legalább nem én beszélnék. Azon gondolkoztam, hogy összekéne rakni belőle egy ilyen tényleg jól összeszedett ilyen, ilyen bemutató videót, tudod, ahol így a, maga az alapjáték elmeséli az ember, mert jelenleg ha valaki el akar kezdeni játszani, akkor nem olyan nagyon bonyolult, de például a játék Na, úgyhogy a tutoriát nem kell De kihagyni. a játék nem nagyon mesélj el azt, amikor játszol vele, hogy akkor hogy lesznek a háromos, kettes hármas lények. Mert a tutorial elmondta volna, csak én azt így. Azt így hamar meguntam, és úgy voltam vele, hogy ez mély víz, kell a mélyvíz. víz. Nem? Ú, tegnap én nyomtam olyan, meccseket hallod? Vagy háromszor egymás után lettem második. De olyan harcokban, hogy így őrült. Na, mindegy hát majd egyszer neked is kedvez a random faktor, hogy te nyedjél. Szokott, szokott azért néha Nekem is, az ott van. van az röhögés, amikor az elején ki egy kombó, hogy na, srácok, akkor most ennek vége lépjük. <gül> <gül> ja, óvatosan mindenki, tényleg marha addiktív, és így nem is gondolnád, de te is kipróbálhatnál, és akkor szidhatnál engem, hogy jó, beleraktál tíz órát, pedig még csak kilenc órán játszol vele. Én <gül> <gül> majd egyszer van, rászánom volna. Próbáld ki de addig is, addig is ha, amíg a Mickey elszállja magát erre, esélye már el nekünk, hogy miket veszt a Steam szélemmel, hogy itt van az is, vagy mit érdemes megvenni. Van, és uh, rengeteg jó akció van, mondjuk az, hogy nekem már azoknak a 80%-a megvan, szóval annyira nem vágunk, de például a Deus játékok egész jó árban vannak, a Tomb Raider meg ilyesmik, mm. és ez uh, az egész szemörszére kapott egy új mechanikát, egy ilyen versenyzős hülyeséget, Amivel ilyen tokeneket lehet nyerni, és a játékban elért achievementeket tudod beletölteni a, a, a benzintartályodba, hogy tudjál gyorsítani a csapatodon, amit kiválasztasz az 5 de mindenki a korgihoz menjen, mert az nagyon sokat fog nyerni. És az a lényeg, hogy. választani. Kiválasztani. A, az elején nem egyszer választod, a legjobb. nem választottam. Hát akkor válaszd a korgit. Ja, jö, és uh, utána az a lényeg, hogy ha aki a nap végén, a, akinek a csapata nyer, abból a azt hiszem háromszázan megkapják az, az első kívánságlistás elemüket a rangsor szerint. Tehát, hogyha rangsor, rangsorolni a Igen, tehát nagyon sokan például a cyberpunk már megkapták, meg, meg ilyenek. És hogyha pontokat is szereznek ezek a csapatok, és a legvégén, aki a legtöbbet szerezte, abból az el, azt hiszem az első ezer ját, játékos kapja meg az első három kívánságlistás tételét, a másodikból 2000, a harmadikból meg ezzel azt hiszem így van valahogy. Nem, a számokkal nem vagyok biztos, de az le van írva valahol. Azt komoly. És ö, ilyen tokeneket lehet szerezni, amiket be tudsz váltani háttérképre, meg ikonokra, ami annyira nem fontos, viszont be lehet váltani 5 eus kedvezményre 15 ezer zsetot, hogyha annyit összegyűjtesz, és az 5 eus kedvezményt az bármikor beválthatod, tehát akcióban mm. is, és ráadásul többet is beválthatsz egymás mellett. Tehát, hogyha van neked 15 eurós kedvezményed, akkor ingyen, vehetsz egy 50 eurós játékot. Hmm. Illetve még... Akkor a... stackálni lehet, nem csak egyszer. Így van, ilyen is, mert... mondjuk, nem olyan mondjuk azt hiszem, van lejárat ideje. Tehát, hogyha a végé lesz a vásárnak, akkor szerintem egyan fél éven belül legalább el kell ezeket költeni. Valahogy ha. így működhet szerintem az egész. De ezt nem tudom, mert ilyen kupon nem váltottam, mert én az összes tokenemet a, a bendisnek a szintlépésére költöm. Jézus. ugyanis így lehet a kitűzött növelni, amivel növeled a Steam Profilod szintjét, amivel egyre több bónuszcsomag eshet, egyre több százalékban, és így mindenkinek egyre jobb. Tehát konkrétan itt ez az egész most arról szól, hogy nagyon jó akciók vannak, például a a megvettem a Dark Souls Remaster-t, amit neked is akartam mondani, is. Mire, de mire mondtam már megvetted, mert <gül> hogyha megvan a Prepper to Die bárhonnan, de még nincs meg a akkor a, ugye korábban úgy volt, hogy 50 százalékkal olcsóbban lehet kvázi upgrade elni a játékot, tehát megmarad a régi is, de meg tudod venni az újat, hogyha megvetted a régit. Na már most alapból van a Dark Souls Remaster 40 és itt ebben a Steam akcióban ezt a kettőt összevonták. Nem úgy vonták össze, hogy 75 hanem úgy, hogy 90, tehát konkrétan 4 euróért megkapod azt a Dark Souls Remaster-t, ami azért elég én jó el. Ja, mindig jó öltem vele, ennyiért. Tök jó lesz, magam vele nézegettem a Half-Life-ok -ok nagyon olcsók, tehát ilyen 80-90 a Csék, a, a régiek, azok is nagyon olcsók. A Tomb Raider-ek, az zoom ilyenkor, ilyenkor igazából a Valve Complete az, ami ilyen feedére van Az, az, az, az, az a benne igen. van. Igen. Igen, igen a Borderlands-ek nagyon olcsók megint. Mindig van -e, tehát az akciók, azok megint nem változnak, tehát ami az első nap volt leakciózó, ugyanaz lesz a másik is. Viszont minden nap más a kiemelt, amikre azért érdemes ránézni, mert egyrészt kapsz 100 pontot a benzintartályba, amit újra ki tudsz kérni tokenekért, meg lehet, hogy mondjuk van egy olyan játék, ami nincs a kívánságlistádon, de egy kicsit is érdekel, amit megfeledkeztél róla hogy valami, és hogyha rámész a főoldalra és is, kidobja neked, mert uh -huh. tegnap nem az volt hirdetve, de most más van, akkor lehet, hogy eszedbe jutja, és ez is csak két és fél euró, akkor vegyük meg gyorsan. Úgyhogy ja, érdemes nézni érteni minden nap. Itt a a Friday 13 igen, az is nagyon olcsó, ami 3-4 az euró, azt hiszem. Na, 3, 3 euró cent, cent a 16,79 euró Azért nem uh -huh. húztam be egyelőre, mert ugye, a vegyesek, az értékelések, nem tudom, hogy egyre jó játék. Nem rossz játék, csak azt hallottam, hogy jött hozzá egy csomó DLC-s. És az a az már kicsit. Ügy. Igen, igen. Gondolom, igen. például a Jazz Coast 3. A DLC-et nem szoktak panaszkodni. Igen. A Just Cause 3 is egész olcsón beúszható már, azt hiszem az összes DLC-vel együtt valami pár euró az is. Akkor a Mad Max az ugye szokás szerint mostanában mindig olcsó, a Shadow of Mordor, ilyen régebbieket érdemes leakasztani akár. Mm -hmm. Shadow of War az mennyi? Ez... Az is most le van árazva eléggé, de az még mindig egy kicsit drága. Ja. Jól emlékszem. Ugye ja, meg ja, meg Ugye este hétkor frissül a Steam, de egy kicsit később érdemes rámenni, mert mert a szél miatt folyamatosan meghal az egész rendszer. Hát és kicsit is és értem, az értem, az Minden akció most fix, tehát nincsenek ezen villám akciók. De a, van az a verseny ott az állatoknál, és azt mindig számolja. És a, a, a vált át. Tehát, hogy este hétkor lemegy egy táv, és akkor utána jön a következő, minden nullázódik, minden benzintartály hmm. nullázódik, meg egy hülyeségek, is akkor, és akkor ez hát, így hű. Én annyira, annyira nem élem ezt az azért. Már az akció, ez tök jó, tehát így. De így nem, nem tudom. Én azért játszok játékokkal, mert játszok a vele, és nem azért, mert most így benzintartályt fogok. Ja nem, tehát, hogy itt is most annyi, hogy, tehát, hogy játszol a játékkal, és kapod az achievement és az achievement töltöd meg. Tehát sok különbség nincsen. Csak-csak ennyi, hogy mondjuk én például most beléptem fél órákra egy-két régebbi játékba, amit már kijátszottam, hogy a, mert, mert úgy működik, hogy a fél órát kell játszanod egy játékkal, és akkor annak az achieve megkapod. Tehát, hogyha mondjuk korábban te százszerzalékoztad a Borderlands 2-t, akkor belépsz fél órára a Borderlands 2-be, és akkor annak az achieve be tudod tölteni. Tehát, hogy így működik ez az egész rendszer. Uh -huh. De jó, mert mondom, a profilt azt nagyon fel lehet nyomni, tehát én most konkrétan 45-ös vagyok, úgyhogy 31-esről indultam. És már 45-ös vagyok. Ez komoly, én azt tudom, hol lehet ezt megnézni ott a, van egy ilyen, ott a benzintartály arat, hogy irány a Box utca, és ott látod, hogy mennyi zsetonod van, tokened, meg hogy mennyit tudsz, meg mire tudsz költeni, hogyha rámentél a Summer sale most így. Tehát rámész a Summer egy kicsit letekered, okay. ott van a Korgi csapat gyorsítása, más csapatok támadása, és az alatt van egy ilyen kék, nagyon kis betűvel, hogy irány a Box utca. Ja, meg itt vannak ilyen Aha. Most ezt például tegnap előtt jött be, ez a versenyzői kézikönyv, plusz pluszpontokat kaphatsz a tartályba, hogy például játsz egy új ingyenes játékkal, akkor értékelj egy játékot, nézzél egy közvetítést, és akkor ezeket, na, ezeket le, is le, kipipálod, azt hiszem, hogy 4 ezer zsetonon van. Na, és akkor azt el tudod költeni, amire gondolod. Tehát most itt van ugye a kitűző, ott van, hogy mennyi szintet tudsz lépni. Akkor és itt 15 ezer kell az a eurós kedvezmény. Így van, így van. Wow. Hát a többi ilyen, ilyen Imót meg ilyen igen De amúgy azt előre szólok, hogy a háttereket és az imótokat se cserélni, se eladni nem lehet. Tehát, hogy az a profilothoz van kötve örökre. Aha. Úgyhogy én azokra nem is, nem is költökben annyira nem érdekel, hogy őszinte legyek. Már egy ilyen 5 eurós ez lehet nem lenne hülyeség. Aztán július 9-ig van, most van első. Ez még több mindegy hét. Jó, hát majd még lehet. Ja, meg amúgy vásárlás után is kapsz benzin tartályt. Azt hiszem úgy, hogy egy euró elköltése után 121 pontot kapsz. Uh -huh. Amit utána ugye tokenért ki tudsz kérni. Tehát, hogy érdemes körbenézni, hogyha van egy-két jó akció. Meket mondom, hogyha nem is csinál semmit az ember, nem foglalkozik ezzel az egészsel, akkor is belép egy csapatba, és hogyha az nyer, akkor lehet, hogy a kívánságlistádról kapsz ingyen játékot. Nem valószínű mert kicsi az esély, mert azért elég sok Steam felhasználó van, meg elég sok Steam profil, de ki uh -huh. tudja, próbát megér. Te még nem nyertél, -e, gondolom. Nem, én még csak tapasztalatot. Hát én is. Ezeket szoktam. De hát reménykedjünk. Reméljük, minél több hallgató nyer majd Cyberpunkot, vagy vagy t 5 öt uh -huh. vagy mit szoktak az első helyre berakni. Így gyorsan gyorsan előretettem a Cyberpunkot én is. <laughs> Nekem azt hiszem a falut négy season pass van elől, a Cyberpunk, meg uh, valami még. Most meg nem mondom, micsoda. Ja, és a rangsornál nyomjátok, és, és az számít. Mert az elején kicsit félrevezető volt, ebben volt is egy botrány, hogy nem konkretizálták a a hogy ez hogyan működik, és az volt, hogy a roll kapsz tételt, és mi sokan azt hitték, hogy random, Uh -huh. Ezért uh, például az olcsóbb játékokat sokkal levették a saját listájukról. Uh -huh. És uh, az ilyen indi fejlesztők, azok ezt szóval tették, hogy. Aztán mondom, hogy ebből kifolyólag nem fognak annyi játékot venni, mert most, aki levette a kívánság listájáról azt az indi játékot mondjuk a detszállsz, például, amit meg akar venni, azt úgy is meg fogja venni, meg azt is hogy ne felejtse el. De, de utána majd a... megvette, most vagy akciót. már megvette igen, de hogy a rangsornál számít, és az első három és az, hogy utána azon kívül neked, mi, mi van a kívánság az több mindegy. Na, hogy mindenki nézze rá minden nap. Nagyon Na, megérítem. Ki Kirettem én is kupába, hogy ez hogy működik. <gül> <gül> Ingyen lehet szerezni, meg minden. Az, az sose baj. Előjön. Meg most nem ez a kártyás, szavazós dologban mindami szokott lenni, hogy ilyen kívánságistákat kell nézegetni, és akkor kártyákat kapsz, amivel badge fejleszthetsz, hanem itt ilyen pontok vannak, és, és legalább így valamit kell még csinálni extrában, így versenyezgetni, meg ilyesmi. Ja, jó, Puffezemini játék, csak így nem tudom, ezzel foglalkozni kell, meg nem hát tudom, hogy ne kell tézni. Napi 20 percet, ezt a este, hét után valamikor ráépsz. 20 rálépsz. percet, mint amennyi szívesen rászáll. Hát <laughs> az jó, az, jó. Egy, az egy fél Dota Underlord. Hát de most a Dota Underlordból 20 percet rászállsz mondjuk. <gül> Viszont jó játékok azok, akkor vannak. Például én azért láttam a Legendo t azt, azt, azt szoktam, hogy nem, Rivals, bocsánat, mindleg. Rivals, most keresem, mert azért vagy ilyen nagyon bonyolult neve. Van. Tehát a Rivals, az ITER, az például ilyen, ilyen pixel grafikus Mario broler játék, tudod, ilyen bonyolult, uh -huh. ami ilyen tök jó, és most néztem, hogy ugye vannak ebben is. Hát nem sok megvehető karakter van, viszont azok is most 50%-os árengedményben vannak. Tehát azokat így megvettem, ami még hiányzott. Meg a vizeket szoktam nézni, pimba lefix pályákat. Én ja, hát, mindig mert, mert ilyen nagy, nagy leértékeléskor, azok is mindig le vannak értékelve. Na most például csak így átpörgettem egy, egy, egy párat egy gyorsan a kívánságlistám, amiket bedobott, hogy például a Souls az új része a szuperhősős. Jó igen, azok nagyon le vannak. De a, régi is, a, a, a régi, azt nem tudom, mert az ugye megvan, úgyhogy azt nem tudom. A, a Deus ex a, a Mankind Divided, ami a legutolsó, az is 4,5 euró. A Soma 4,19 euró. Az NBA 2K19 7,99 euró, tehát 8 euróért megkaphatod. Tehát uh, egész jó árak vannak itt, úgyhogy ér érdemes körbenézni. Hát, talán valamit az ember ilyen ilyen lékokat. Meg hát az ilyen, meg ugye ilyenkor érdemes megnézni a, azokat a játékokat, amik megvannak, mint amit most mondtál, és például a meg ilyenek, hogy a DLC-k azok mennyik, mert azokat hmm. is nagyon leszokták vinni, és, és ilyenkor érdemes bevásárolni az ilyen extravérségekből. Amikor ennyire lemen az áruk. Én egyébként azt szoktam csinálni, a legkelendőbbeket nézegetem, mert ott azért lehet látni, hogy mi az, ami Hát ott egyébként is a sikercímek vannak, ott mondjuk a Cyberpunk nincs leakciózva semmivel, nyilván még nem jelent meg, Igen. de hogy az így rajta van meg. Mondjuk a Monster Hunter az igaz az, az 50%-os akcióban van, úgyhogy az az le van meg. Megint a Witcher 3 van leakciózva. Nagyon. Hát az, az most mindig. Meg ez a Handsome Collection folyamatosan még mindig a borderlands -hez. Az jó is, akinek az még nincs meg, az, az, az, az vegye meg mindenképpen. Meg hát a Witcher 3-ot is, mert az minden idők egyik legjobb játék. Ó, most nézem, hogy fent van a Quake 2 RTX? Igen, azaz most, most, most jelent meg. <gül> Vicces. Még elvileg az én kártyámmal is lehet RTX-et már kapcsolálni, mert ránézek. Ó, és a Quake 2-t külön... Várj, ez most hiszem? Ez nem, olyan ez alone cucc, tehát ez ingyenesen letölthető. Ez a kvék 2 RTX. Azért ide rakja, hogy hát, ha akarod, akkor meg a kvék 2-t is. <gül> Nyilván, te új játék. Hogy két és fél euróért nem a világ. De én no. a... Ja, viszonylag új játékok, azok annyira nem szoktak ilyenkor leakciózva lenni. Ja, meg a másik, amit szoktam még nézni, hogy ismerősök, miket vesznek ilyenkor. Ja, igen, igen, igen, igen. Na. Ampupére megvette a Dead cells ezt gyorsan be is lájkoljuk, mert az egy új lették. Még az csak 33%-kal van. Jó, hát. Az ilyen nagyon ébszörű jelentékokat, amik amúgy is megvesznek az emberek, azok nagyon-nagyon leakciózó, szoktak lenni. Ismerősön vet rásztot. Szegény. <hih> <hih> Még nem tudja, mi vár rá. GT5 az is le van nagyon akciózva. Ja, a portál, ugye a Valve játékokról beszéltünk, azok mindig igen. le vannak. És meg tényleg indie játékoknál érdemes körülnézni, mert azok így azok is nagyon leszoktak lenni akciózva. Amit így pufának tartottál, ézegetted, de hogy így annyiért nem megtett volna meg. Azokra most lehet például, mitől? Oh, ja, igen, a Valve játék ismét 2, kettő, azok ilyen Féléreket mennek ilyenkor? Kár egyébként, hogy az a dolog már nem működik, hogy berakod az inventory tudod. Végen, ez ment, hogy amikor akciós volt egy játék, akkor betetted az inventory és akkor majd odaadtad valakinek, akinek később kell. Hát, nagyon sokan csinálták így, hogy eladták. de igen, szerintem pont ezért vették ezt ki. Még mindig vannak játékok az inventory Na, hát akkor te add el. Nem eladás, valakinek odaadni, de Hát sajnos nem ezek a kaliverű játékok. Nyilván is nézem, mi van benne. Insur Insurgency, az még tuti, hogy van, arra emlékszem. Igen, van egy breed. Na, a breed, Azt A Breed-et is úgy vettem meg, hogy ez egy kurva játék, most rohadtul le van akciózva, nekem már megvan, de megveszem, és odaadom valakinek. <gül> aki, aki, akit gondolom, hogy így, így tetszen ki, és még egy, eddig egy barlangban élt Nincség nem én mert még nincs meg neki. Úgyhogy valószínűleg az ismerős azért mindig barlangban él, és meg én se ismerem. <gül> nem én nem tudtam senkinek odaadni. Ja. Na jó van. Hát akkor ennyi. A autóvezetést. Na, stímes tímes, lerzós Igen, Tehát, És sem... nézzetek vissza gyakrabban, mert. vagy tudom növelni? Az az öt eurós dolog, ez mondjuk, nem, nem hazik rosszul. Igen. És mondom, azt, hogy ez bárhol, meg bármennyit egymás mellé, az, az nagyon durva. Ja, Mondjuk neked. most már azért, tehát akkor kell szedni pontokat, hogy abból ki váltani legalább egyet, de talán még megoldott, Főleg, hogyha vásárolsz is mellé. Ja. Én az utóbbi volt. fogok, szerintem. Talán még, mert nem tudom most. Nagyon sok olyan játék. Ugye nekem is az ami neked, hogy már nem nagyon valamilyen, amit így, így megvennék, mert már a nagy része, ami érdekelt, az megvan. Igen azért még akad egy-kettő. Most például az Oxygen nat included néztem, hogy az, az még egész olcsó. már most először én így megvárom, hogy mi lesz a Humble Monthly-ban. Ugye pénteken lesz. Ja, tényleg az most lesz, igen. Ja, és akkor én amúgy a ezért szoktam a... a... A bármilyen játékot, ami, is, ami egy kicsit is érdekel már árakni a kívánságlistámra, és akkor utána a kívánságlistán tudom böngészni, hogy ott már tudom ár szerint sorba rakni, kedvezmény szerint, meg ilyenek, és akkor nem felejtem el. Ezért van mondjuk 530 tétel a kívánságlistám Az nem kevés. De nyilván a most te is Hát én nyilván. Hát de amúgy de. is nagyon elő volt, mert régebben mert a raksok mindig pénz alapján csináltam. Egyébként, hogyha a játékokat Kianurice alapján rangsorolod, vagy rendezed, akkor úgyis is előre teszi. Igen, <gül> igen. És a második az valami Matrix lenne, hogyha van egyáltalán. Van, de az nem részes szerintem. Meg nem lett az jó szerintem. úgy tudom, Matrix játék. Na jó, van, már ennyi témával készültünk, ami nem sok, viszont kevés, de legközelebb majd, majd megint ilyen kevés. Én nem tudom. <gül> Ugyekszünk vissza, addig is mindenki nyomja a gázpedált. Így van. És játszatok sokat, meg jót. Nézzétek meg az Andorlózot, aztán pedig ne szígyjátok, ne hogy nincs időtök semmi másra, mert az rosszalra játszatok, amit javasoltam nektek. Azért nézzetek rá. Na, ennyik voltunk mára. Sziasztok! Sziasztok!